Глава 3. Він уже чекав на нас, нахабно розвалившись у лежаку, закутаний у біле простирадло. Не то як примара, не то як гай Юлій, не то як потенційний клієнт психлікарні. Чуваки, ви в Феді не бачили? Я стривожено сіпнувся. А що таке? Та вспів заміти його. Він сірий косий і ще ігорич. Сидять у затінку на бордюрі навпроти хімчистки. «Жруть семечки і втикають на дівчат. Я б, напевно, закричав, якби він подивився на мене таким поглядом. Ніби тебе соплями обмащують. Серйозно!» Ми засміялися надто нервозно, як на щирий сміх. Відчув плечем, як внутрішньо напружилася при згадці про ту падлюку дзвінка. Хіпі зрозумів, що не варто було бовкати про дівчат і сказав «Ідемо на кіно, чуваки!» На горищі, де мав би відбутися сеанс, стояла задуха, але витримати можна було. Там у темряві десь була розетка. Поки хіпі світив мені за палками, я млів від передчуття, що котрийсь непогасли сірник упаде на діл і за півхвилини перетворить нас на печеню з яблуками. Поки хіпі під дзвінченим керівництвом витягував колонки, я пропихав повз коліщадки вузеньку стрічку з кольоровими кадрами. Якщо її згорнути у кільце, плівка скидатиметься на браслет на нозі крішний. Було щось магічне в тому, що ми замірялися переглянути такі славетні фільми на широкому екрані. Віяло ностальгію і дитинством, коли тато водив мене щонеділі на мультики в кінотеатр Левеня. Зедорс Дорс» і «Пінк Флойд». І це в той час, як інші пруться, в не надто чистий льокаль, як інші пруться, котре помилуватися на Зіту і Гіту чи Хонгільдона. Спершу ми поцінували харизму пана Стоуна. І хоч фільмик був так собі, ми вищали від задоволення, від ревіння Джима Моррісона і Луріда. Від того, що колонки аж гойдалися від заборонених децибелів. Але для того їх і створили, правда ж? Після прем'єри Хіппі заспішив додому. Його мама пообіцяла відродити призабуті традиції племені Наваху. І здерти із сина шкіру тонкими смужками, якщо сьогодні той не прополи, якщо той не прополи буряки. Фільм «Стіна» гримнув мене по голові ще сильніше. Ми сиділи на дертовому матрасі, на розпеченому стриху, і дзвінка тулилася до мене, незважаючи на спеку. Коли у фільмі «Здох, що рисько», дзвінка не витримала і розплакалася, тихо схлипуючи десь на моєму плечі. У мідних буках стін було забагато, поміж дітей, поміж дорослих, між поколіннями, між батьками і дітьми, між учителями і учнями. Чи зуміли б ми троє зруйнувати стіни бодай всередині нашого гурту? Я знаю, ми злі діти, раз надумали вбити когось. Зате ми не споруджуємо стін усередині, ми залишаємо їх назовні. Кінець третьої глави.